Sziasztok, ez itt a Quickplay 148. adása, én Neurotik vagyok, és itt van Márkül, Sziasztok! Igen, igen, igen. És most újra vagyunk. De újra ismét megint. Igen. Amúgy meg végül is ez nem igaz, hogy újra vagyunk, mert végig voltunk, csak nem úgy voltunk, ahogy kellett volna. Igen, de most, most ez, ha ezt az adást hallgatjátok, innentől kezdve... Amúgy, hogy nem tudok semmit, mert mégis tőlünk teljesen különálló problémák miatt nem volt honlap, és ezáltal adás sem, de most elvileg minden sikerült rendbe szedni, és egymást követő három nap kimennek az elvonat adások, és utána már követjük a megszokott kétheti rendet, ha minden jól megy. ennyi, ennyi erről az infó. És hát csapjunk is bele, szerintem, amiket felírtunk. Mondjuk itt lesz majd téma szerintem még, amit majd később felírunk, mert mert mindig elfelejtek ráírni valamit, amiről majd beszélni kéne, úgyhogy de hát meg, akkor később. Meg, meg rengeteg van, hogy belefotunk egy témába, és akkor Igen. a szerte ágazik ötven felé, úgyhogy. Mondjuk az első téma az, mondjuk úgy, hogy mi nem vagyunk annyira re relevánsak benne, de azért, azért szerintem nem lehet beszélni róla, ez pedig az, hogy a Last of Us 2 ugye megjelent, most már mindenki játszat vele is, megveti a szívének megfelelő kiadást a játékból. Viszont ami érdekes, hogy a Metacritiken egy kicsit a, a tesztelők review és a felhasználók értékelései azok erősen kontrasztosak. Tehát, hogy magyarul a tesztelők elég jó pontokat adtak rá, a felhasználók pedig hát nagyon durván lepontozták a játékot. Igen, igen. Tehát konkrétan 3,9-en áll a játékosok véleménye, és 95%-on pedig a kritikusoké. J jó, hát ez nyilván annyira nem... Nem feltétlenül releváns, mert hogyha úgy nézed, itt rengeteg olyan nulla pont van, hogy jaj, hát ez milyen visszhangja volt a megjelenésnek, meg hogy ilyen genderpolitika van benne, meg ilyesmi, és lehet, hogy sokan úgy pontozták le, hogy lehet, hogy nem is játszottak vele, végig legalábbis. Igen, pontosan. Tehát, hogy ez jó, ez, ez nem tudom igazából pontosan, amiknek szól, hogy több probléma volt a játékkal. Az egyik dolog, ami szerintem annyira nem releváns egy pontozásnál, hogy, hogy mennyire meghajtották az embereket, akik dolgoztak ezen a projekten, hogy túl munka volt. Ez mondjuk a játékiparban, hát úgy ez van, de mondjuk... De igen, ezt hallani a, igen, ezt lehetett hallani a Rockstar házatájáról és hogy a Red Dead, például volt, akik bent éjszakáztak, igen, igen. és nem mentek haza. Tehát, hogy ez sajnos, tehát, hogy ezt hozzá kell tenni, hogy sajnos, de ez szinte mindennapos egy megjelenés közeli játék esetében. Tehát, ha tartani kell a megjelenés időpontját, akkor... Sajnos ez van. Mert szerintem azért csak megfizetik őket rendesen, szóval szerintem ez annyira nem volt benne. A másik ez a, a gender, hogy hát, hogy ugye elvileg a főszereplő Eli az, az első részben még annyira nem volt nyíltan kimondva, hogy a karakternek milyen állítottsága van. A DLC-ben már igen. A DLC-ben igen. azon igen. nem játszottam, de már szerintem nem is fogom bepótolni. Viszont a második részben ott, ott, ott már eléggé ki van hangsúlyozva, hogy a karakter egy leszbikus hölgy. Mondjuk az igen, első de... volt igazából még kis gyerek volt, tehát annyira nem igen, is lehetett ezt, ezt így, így kihangsúlyozni. Én néztem egy videót pont éjszaka erről a jelenségről, hogy itt mik történnek. És szerencsére nem szpoilerezett, de valamit valami belekeverte a, a korábbi karaktert is a, a Joel-t, akivel az Eli, ugye, volna hogy ugye így hittek uh -huh. a csávot, Igen, igen, Joel. Szaraném Memorián, de akkor ezt nem sikerült nem, Hogy ott volt köztük olyan kapcsolatos, és a másodikra teljesen tönkre vágták. Szerencsére nem tudom, hogy miért. Azért nehéz erről beszélni, mert egyikünk sem játszott a játékkal. Tehát nem tudjuk, hogy most konkrétan mi van felháborodva az internetnél. Én tudom, mert én végignéztem. Tehát, hogy én megnéztem, mert nekem úgyse lesz valószínűleg. És ezért megnéztem, és én értem, hogy miért háborodtak föl, de ez egy olyan. Most. Most úgy fogunk erről beszélni, ezt hogy nem, lehet, nem mondjuk. Mert nélkül kérdeznek, hogy itt most a nem identitása a karakternek a legnagyobb probléma, vagy van valami más is, ami. Nem szerintem van itt más, ami, amit sokan nem, nem tudnak olyan könnyen. De sokaknak lehet, hogy már ez is kiverte a biztosítékot, de én őszintén szóval láttam felvételeket, meg, meg, a, meg a kritikák is elmondták, és ez teljesen jogos, hogy, hogy nincs az arcodba tolva. Tehát, uh -huh. hogy, hogy annyira van megmutatva, hogy eli leszbikus, hogy oké, okay, leszbikus, ennyi. Tehát, hogy uh -huh. nincs. Tehát ez nem kellemetlen nézni az egészet. Tehát például van egy lányal való románc. Mondjuk, kest, hogy milyen embereknek kellemes kellemetlen ilyen kapcsolatban? Jó, de lelküveg, igen. De érted, hogy nem az a, nem az a túlzó, nem az a túl hanem ez a teljesen érthető és logikus. Hát hogy nem úgy mellékesen. Így van, így van. Tehát, hogy nincs a teljesen a pofádba tolva. Egyszer-kétszer látsz mondjuk egy csókot vagy ilyesmi, de ez sem olyan, hogy most teljesen fölcseszi az agyadat, meg ami nagyon szépen malábrázol. Tehát, hogy lelküvegről tudsz erről beszélni. Hát most. Most nem fogok semmit sem mondani, meg utalni sem akarok, mert hogyha most utalást mondok, akkor már sokan gondolnak erre-arra-marra, arra, de megmondom őszintén, hogy szerintem sok embernek a történetvezetés az lehet, hogy nem tetszik mm. annyira, bár ez szerintem mostanában már bevett szokás hogy ide-oda ugrálunk az időben, és hogy sokszor elvágnak történeteket, akár a kellős közepén azért, hogy utána visszaemlékezzenek, és hogy más megvilágítást kapjon az egész. Mm. De ez lehet, hogy például sokaknak nem tetszik. Illetve az egész, amire a történet kifut, ugye az első részben ugye inkább a szeretetről, meg az összetartozásról szól, az egész szituáció, meg amire kifut maga a játék, itt pedig ezt elhagyták. És sokkal inkább, ez egy sokkal sötétett tónusú, mm -hmm. szomorúbb az egész, tehát hogy Eli is már belefáradt ebbe az egészbe, meg amúgy az emberek nagyja is már belefáradt ebbe, a, ebbe az egész életmódba, amit, amit muszáj megoldani, mert ugye, hogyha nem oldod, meg meghalsz, de, de már nem bírják, és szerintem ez, ez amúgy nagyon jól látjön a játékon, de ez lehet, hogy sokaknak megfeküdte a gyomrát, és nem biztos, hogy erre vágytak az első rész után, amit nem teljesen értek, mert az első résznek a vége... Az első rész is elég sötét volt, sötéten indult, így sötéten indult, a vége így is van. olyan volt, hogy az ember ül, és néz, hogy te durva. Igen, tehát hát a... konkrétan a vége, nem, nem az nem egy kurva, nagy az egy rohadt igen. nagy gyomrost adott a játékosnak. Igen, igen. És sokan az, es, sokan az elsőt is kritizálták azért, mert a végén miért nem hagyott döntést a játék. Igen. És ott nem hagyott. És ö, a Last of Us kettőben sincsenek a döntések rábízva a játékos, hanem minden előre meg van írva, és szerintem sokan azon akadtak ki, hogy ezt, meg azt, meg más máshogy csinálták volna, mint ahogy mondjuk a játékban. Tehát nem ugye így, pont ettől szép az egész az első is az volt, hogy nem volt konkrétan jó döntés. Tehát volt Igen. két rossz döntés, és a fejlesztők azok azt mondták, hogy ők ezt a döntést fogják bemutatni. Tehát szerintem a Last of Us-t úgy kell, az egy, ez egy játék. Ezt úgy kell értelmezni, mint egy filmet. Hogy valamit el akarnak vele mesélni, és inkább afelé tolódik a hangsúlya a játéknak, amit el akarnak mesélni, és nem odaadják a, a, a játékosnak, hogy na, tedd bele, amit te szeretnél, és akkor majd lesz valahogy. És ezzel szerintem nincs baj, ha az emberek tudják kezelni. Hát ezek szerint akkor nagyon sokan nem tudták ezt kezelni, hogy ezt így értelmezzék. Igen, meg ugye az a probléma itt, vagy hát ez nem probléma, hanem ez a, az egésznek a szépsége, hogy itt nincsenek kimondottan jó és gonosz karakterek. Illetve mindenki csinál rossz döntést és gonosz döntést, valamint jó döntést. És az első rész, részben is ez volt, hogy most nem akarok spoilerzni, de oké, okay, vannak a zombik, meg ezek a fertőzöttek, azok nyilván gonoszak, mert azok ugye már agynélküli lények, és mindenki meg gonoszak, akarnak. De mondjuk, hogy meg felzabálnak, mint. igen. De most akik nem ellen. Meg volt csak, hogy ők ehhez e e értenek. Tehát, igen, de most ott ugye. például, akik ellen mentél idézőjelbe, azok sem voltak gonoszak, mert teljesen megérthető uh -huh. az álláspontjuk, és hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. És a kettőben ugyanez van. Tehát, hogy, hogy nincs egy főgonosz, mert mindenkivel tudsz szimpatizálni. És mindenki ellen tudsz érveket felhozni, hogy ezt, meg ezt miért csináltad, mert ez egy fasság. Ezt nem csináltam volna, de közben meg a következő döntése meg logikus, és abból következik, amilyen a személyisége. És szerintem ezt sokan nem tudják jól megélni. Igen, meg tehát amennyit én láttam a spoilermentes trélerekből, azért Eli karakteren nagyon durván mészárolja az embereket. Igen, Úgy nézszárolni igen. embereket, hogy nincs melletted a morális iránytű, hogy amit te csinálsz, az jó, hanem lehet, hogy akit leszúrsz, az igazából csak jó fejés. Nem, nem a gonosz -e drogbárónak a katonája, aki piros pólóban van, és mivel ő piros pólóban azért kell szúrni. Így van. Tudod hogy, tudod, hogy ő, ő így, így gonosz. Tehát benne van a forrás kódjába, hogy, hogy így, <gül> így szobajmérségeten gonosz. Lehet, hogy, hogy ez nincs. És lehet, lehet, hogy az is akkor probléma, hogy embereket kell. Igen, és amúgy de, de ez. Ez a, ez a játékban ki is van mondva. Tehát, hogy ez, erre rá is megy a játék, és szerintem ezt nem véletlenül csinálták így, mert például, hogyha az ellenfeleket megölöd, megölsz egy ellenfelet, akkor a társai a nevén szólítják, mm -hmm, hogy hova tűnt igen, a nem igen. tudom XY. És ez direkt azért van, hogy még jobban ráderöltese azt, hogy amit Eli csinál, azzal te nem értesz egyet. Mert, mert oké, okay, hogy megöl egy csomó embert, de valójában azok az emberek, az csak egy másik csoport. Az csak máshogy gondolkodik arról, hogy hogy lehet túlélni ebben a világban, de attól függetlenül ők nem gonoszak, tehát, hogy... De mondjuk, ha ők megtalálnák el itt, akkor ugyanúgy kinyírnak, nem? Ö, hát, igen, igen. Tehát... Itt azért benne van az is, hogy hát ez önvédelem, most mi csinál. Hát valamilyen szinten önvédelem, de... Ez egy szociális ilyen, ilyen, szocializálódott világ. Igen, tudni kell a helyén kezelni, és amúgy én megértem, hogy miért lett megosztó ez a játék, és, és ö, annak évelei mindenki azt mondta, hogy a Last of Us 2 lesz az évjátéka, most már úgy vagyok vele, hogy ez ennek akkora visszhangja lett, attól függetlenül, hogy a játék szerintem jó, tehát hogy gyönyörű, akkor az egész hangulat, a körítés, a lehetőségek, egyszerűen árad a játékból az a, az a szeretet, amivel készítették a fejlesztők, ha ott voltak 24 órán keresztül, ha nem. De most már úgy érzem, hogy akkora visszhangot kapott, negatív visszhangot a játék, hogyha a Cyberpunk idén megjelenik, akkor, hogyha ez egy köz, ha a cyber, nem hiszem, hogy közepes játék lesz, de ha egy közepes játék lesz, lehet, hogy akkor is elviszi a Last of Us 2 elől a, uh -huh. az a díjat, mert, itt, mert most akkora itt hátrányal indul, igen, tehát nagyon megosztó lett, és értem, hogy miért megosztó, de én nekem ezt tetszik, tehát uh -huh. Én, én szeretem az ilyen dolgokat, amin el tudsz gondolkodni, amin, amin tudsz vitatkozni, ami nincs az, hogy, hogy vagy jobbra mész, vagy balra, vagy valami jó és rossz, hanem, hanem el lehet beszélni azon, hogy, hogy mit miért csinált a játékos, is, vagy a karakter is, hogy, hogy mi vezetett oda, hogy ő ezt döntse. Én ezeket szeretem. Tehát ezek szerintem sokkal jobbak, mint a... Jó, persze a Doom-nak is megvan a, a bája, hogy... Kapsz egy fegyvert, és van egy csomó gonosz, és akkor a fő gonosz, az, az fő gonosz, tehát az csak gonosz. Az démonok mondok, tehát megnak. Nem lehet moralizálni. Igen, meg most pedig nem... az, az, az most rossz -e vagy nem, tehát rossz, rossz. Igen, meg például nem Én régen a. Amúgy <laughs> mindenki másnak jó. Igen, meg most nem régen a hitment játszottam ki, úgy múltkor beszéltem is róla, és abba is az elején meg van mondva, hogy ez a faszi, ez nem tudom, mondjuk mondok valamit 68 csecsemőt megölt, és abból 50-et megevett, akkor öld meg. Tehát, hogy ott nem erül fel a kérdés az, hogy ő hogy most miért ölöm meg. Hát nyilván megölöm, mert egy köcsök, meg a játék ezt kéri. De itt viszont ez már nincs a pofádba nyomva. Igen, igen. Tehát ez nem egy kod. És ezt, ezt visszatér... nehéz megérteni. Visszatérve a Doom-ra, van a dumhoz egy olyan ilyen kis mini videó, vagy trailer, vagy nem tudom, ahol egy, egy démon játszik ilyen kis katonákkal. Tehát S -s -s van egy Doom a kezében, meg egy Demon és akkor mint egy gyerek tudod, így játszik. És így az a videó a vége, hogy ott áll mögötte a dungáj, és így, így felhúzza a fegyvert, a démon meg így megrémülve így maga elé néz. Hát mondjuk ott, én megsajnáltam azt a démont. De miért hát, meg? Akkor ezek szerint a démonok de... is tisztelik, mert játékbábú csinálnak neki. Kis, kis játékos, kis valami érted, és hát, jön a dungáj, is szétolcsontja a fejét. Hát, hát de ő, ő egy démon, tehát ha hagynál, te. hogy megforduljon, akkor meg megölni. Tehát az végig önvédelem. Hát... Látod? Olyan, mint a Last of 2. Pontosan, pontosan. Igen, igen. Ezek a démonok tök jó fejek. Hát ott játszik a kis, kis bábúval, meg, meg megijed. Tehát valahogy szerintem a... Most nem tudom a Lasztafaszban ez mennyire van ott, de gondolom akkor ezt is megtolták rendesen, hogy olyan érzelmeket mutat egy karakter, amivel te tudsz azonosulni, hogy itt a félelem van benne, megijed, vagy ilyesmi, akkor szerintem könnyebben szimpatizálsz vele. Én ezzel a démonnal, ami, Így van. A, ami pszichológushoz kéne mennem. Ez De szerintem... nem, a, a, a, teljesen igazad van. És szerintem pont, pont ezért sokaknak visszás ez a játék, mert, mert úgy gondolnak a történnek bizonyos dolgok, és valakiről azt gondolják, hogy ő egy fő gonosz, és utána azt is megismered, és utána már nem úgy gondolsz rá, mint egy utolsó szemét alakra. De ez egyébként filmekben is tök jó lenne, hogyha ezt Igen, használják többet, Mert most megnézel egy filmet, akkor ott mi megy? Van egy, vannak a jók, így, így nem is nagyon idézője van, hanem egy kimondva, hogy akkor azok a jók, ők is tudják, ők is azt mondják magukról, hogy mi van, tehát néhány, néhány filmben ki vagyok akadva, amikor így jönnek a jó fiók, és így bejelentik, hogy mi, mi vagyunk a jók. <gül> oké, okay, basszus, köszi, állj van többiek mögé. Tehát, hogy ezt ez filmben is lehetne árnyalni, mert igazából, ha megnézed a, a filmbeli karaktereknek, a motivációja teszi őket az azzal, amit csinálnak. És néha motivációval azzal nincs probléma, mondjuk nem tudom. Tehát, hogy valami olyan dolgot szeretnének elérni, ami nem rossz, de az eszközök, amiket használnak, azok meg hát elég erősen megkérdőjelezhetően. Igen, csak ez Tehát, viszont hát, nincs, hogy... nincs mindig kifejtve rendesen. És de... hát sosincs. Tehát, hogy ott van egy gonosz karakter, ő azért csinálja ezt, mert ő gonosz. Tehát, hogy mi... pontosan miért csinálja, azt nem nagyon mesélik. És ezért szeretem az ilyen történeteket, ahol ez árnyalva van, és nincs kimondva az, és mozog a csúszka, hogy ő most csinál ilyen dolgokat, de aztán csinál olyan dolgokat, és akkor itt nem, nem tudod, hogy most akkor igazából ő most jó fiú, rossz fiú. Igen, és látod, az, látod azt, hogy miért lett az. Ezen a csúszkán mozog. Így a, van, így van. Tehát konkrétan te látod, igen, látod azt, hogy, hogy miért lett az, ami lesz és nem tudom, nekem most, most valamiért ez a, ez a filmes hasonlatot, hogy mondtad, és így beugrott, hogy szerintem a, tehát a Last of Us 2, az könnyen lehet a játék világnak a jokere. Uh -huh. mert, mert a jokerben is pontosan ez volt, hogy, hogy az egy romlott, romlott karakter, és gonosz, meg minden, de, de ha uh -huh. látod, hogy mitől lesz az, ami, akkor könnyebben együtt tudsz vele érezni, attól függetlenül, hogy elítéld azt, amit csinál. Uh -huh. Igen, mert a és és ezt a játék is ezt a minden hogy mind, tehát Joker döntése jött valamilyen szinten... Hát együtt tudtál vele érezni, korzott, így van. is azt mondtad, hogy ezek így, ja, ja. Tehát Igen. lehet, hogy Igen. én is egy kattant figura lennék, akkor pont ezen az úton mennék így végig. Hát jó, de miért lettél katon? meg hogy lettél kattant, Ugye semmibe vettek, é. meg le se szartak. Tehát, hogy, hogy nyilván kitaszítottként érezte magát, és, és itt is ez van szerintem, hogy, mm. hogy nem, csak az, nem csak a végeredményt látod, hanem magát, az utat, ahogyan oda Elér egy bizonyos, bizonyos karakterek, elérnek oda. Ja. Úgyhogy nekem ez a negatív pontszám, szóval úgy is éreztem, ami mostanában megy tényleg a filmi harba, hogy kijön egy film, mondjuk itt a Star Wars az nagyon jó példa erre. De azokat ne hozz ide, mert azok szarok. Hát, jó, de. Most lehet, hogy szarok, de ott el akarnak mesélni valamit. És hogy a Star Wars utolsó három része az azért lett elcseszte, mert az elsőt megírták valahogy. Az lett olyan, milyen mindegy. És el akartak mesélni egy sztorit. És aztán fogták, látták, hogy mi a vízhang, és azt mondták, hogy na ezt kidobjuk a kukába, emessünk valami mást. Ja, már értem, mit akarsz mondani. Tehát, konkrétan marketing szakemberek írják a filmeknek a storyait, azért, hogy aztán a nézők elégedettek legyenek. És ebből lett amit mondtál te is, hogy hát egy nagy szarvett. Hát egy nagy kagyvasz lett. Tehát itt is ez lett volna, hogy ha Last of Us első része után, mert azt, jó, nagyon szerette a szakma, meg a játékosok is, de ott is volt egy kisebb vízhang, hogy, hogy ez meg ez, ennek nem tetszett, meg ilyesmi. Hogyha kirúgják a, a készítőt, az írót, akkor a, lehetett volna itt is az, hogy akkor egy teljesen más sztorit kapunk, és lehet, hogy happy end, Jaj, Van jaj. két méterenként, mert érted, jön egy gonosz karakter, két perc meghal a zombikról, meg kiderül, hogy ha szerelembe esnek, akkor visszaalakulnak, tehát, hogy simán benne Ú, volt. Ez, ez volt valami filmünk. Igen, arról jutott eszembe. Igen, igen, jut a igen és... az, az nagyon rossz, hogyha igen. marketingesek írják a történetet, mert látják, hogy a, a néző ezt szeretné, és a végig nem kapsz olyan történetet, amit meglepődsz, amiben ami, ami, ami bármit érzel, mert kapsz egy ilyen végletekig legyalúd deszkát, amit, amit is simogathatsz, és akkor igen. ezeknek a játékok, meg a filmek, ami annyira szerintem nem jó. Tehát Mondjuk valakinél működik, a... mert például a Ubisoft is ezt csinálja. Tehát a Ubisoft azt folyamatosan szondázza a játékosokat, és ugye az AC-knak az átalakulását is ennek köszönhetjük nagyjából. Hát, igen. Nem is nagyon játszok az a jó, ja, hát persze, az megfekszi a gyomrodat egy idő után, tehát, hogy, hogy már nagyon nagy terület, meg nagyon sok lehetőség, de, de én örülök, hogy nem mindenki így gondolkodik, hogy nem csak, nem csak számokat ez lát ez az a mögött. Ja, bocsánat. a podcastot. Tehát örülök, hogy vannak emberek, akik nem csak számokat látnak az emberek mögött, hanem tényleg próbálnak hatni az érzésekre meg mindent. Ú, de ez ilyen kurva mély, meg ez nagyon messzire most. yes, yes. <laughs> Annyira mély, hogy bealudtak a számítógép. Kezdjön, amíg játszanak is a játékkal. Én mondjuk hm. úgy vagyok ezzel, hogy jött a God of War, ami nyert díjat, évjátékot, olyan apró díjat nyert. Mm -hmm. És így akkor is annyit mondtam, hogy, há, klassz játék, biztos jó lehet vele játszani. És így most jön a Last of Us 2, és elkezdtem nézegetni, hogy hogy így lehet lenni PlayStation. 4 hát most hát, meg nem, nem sokára rovatós. Ez az a játék, hogy így de nem, nem. Annyi játékan, amivel lehet játszani, és így PC-n sem tudom ezt utolérni magamat. Majd lehet, hogy valakitől, lehet, hogy Hugoméktónkörcsön kérek egy Playstation-t, aztán végigjárt. Ne nekem, nekem öcsém játsza most, mert megvette az előrendelőit, meg minden, és és játsza, és én már tudom, hogy mi történik, és tudom, hogy milyen részeknél mi, mi lesz. És, és esküszöm, már csak azért leültem el, és ott ültem mellette egy, egy fél órát, órát, és azért, hogy játszik, hogy nézem a reakcióit. Igen, meg hogy, meg hogy hogy játszik meg egyszerűen. Tehát ez a játék lenyűgöző is. Nekem kicsit az jut eszembe róla, amit megvalósítás szintjén. Tehát, hogy abba senki nem köt bele. Most az, hogy a story kinek mennyire tetszik, meg hogyan van, jó, azon lehet vitatkozni. De az, hogy ahogyan ez a játék kinéz, meg ahogy ezt megcsinálták. Tehát, hogy minek ide PS5. Hogyha PS4-ből ezt lehet kihozni, és az a durva, hogy ez nem csak PS4 Pro néz ki így, hanem PS4-en is, és alig akad be PS4-en egy ilyen jaj, játék, jaj. ami úgy néz ki, hogy. Tehát, hogyha e, ha ez PC-re kijönek és így néznek ki PC-n, akkor is megtapsolnánk, mert elképesztően össze vanakva. Igen, igen, igen. Jó, mondjuk az is igaz, hogy a nótírók azért. Van ideje összelakni egy Last of Us 2-t mert mindig a generáció végén jönnek ki vele. Jó, de hát azért nyomtak Jó, egy Uncharted 4-et is. Ó, igaz, igaz Uncharty. És azért is. az se nézett ki olyan veszető szorulna. Ez, ez a stúdió, én nem tudom, hogy egyébként a Playstation 3 nak a generációnak a végén jött ki a Last of Us is, és az is igen. úgy nézett Úgy nézett, ki? igen. Tehát, hogy a PC akkor már technológiailag bőven lehagyta a Playstation 3-at, és... Tényleg, elég jó gépem volt, akkor is, meg hát most is egész jó van, és játszok énletem minden új játékkal, ami megjelenik, és tetszik, és jól néz ki, meg minden. De ott basszus, a Last of ott én is így néztem, hogy basszus, ez azért meghonn csinál Igen, és konzolon. Tehát tényleg egy előregedő valamin, és az PS3-on is úgy nézett ki már, hogy hihetetlen. Kihozták belőle a maximumot, az biztos. Így van. És ebből is. Szerintem. Tehát, hogy már előre látom, hogy PS5 szintén, szintjén az úgy lesz a noted -ok, hogy két játékot fog kiadni, a két nagyobb játékot úgy mondom, mert lehet, hogy lesznek kisebbek. Ja, hát. lesz egy Enchanté, meg egy Laszlovasz folytatás? Hát, nem biztos, hogy valami új. Egyébár egy remaster, remaster. Ja, <laughs> igen, igen, igen. Egyszer remasterelték a PlayStation 4-re. Vagy ha 3, mondjuk PS4-en. Vagy, várjál, ha 4 fut, akkor, akkor felvileg fog az, az, az is. igen. 5 is Hát csak az a kérdés, hogy fognak-e rá egy kicsit tuningolni, hogy jobban nézzen ki, mint a négyen. Hát még azt is elképzelheti, hogy fognak, de az is lehet, hogy nem. Igen. Lehet, hogy csak egy update-tel jönnek ki, és azt mondják, hogy. Hát nem az agyúgy akik már megvették. Igen, amúgy most ez jó, tehát úgy kötöttél át, hogy, hogy nem akartál átkötni, de most átkötök így erre a témára, mondva, mert ugye már megemlítettük, hogy a cyberpunk ismét eltolták, és hogy nem biztos, hogy idén meg fog jelenni, és például a cyberpunknál van az, hogyha ha megveszed, akkor ingyen megkapod a, a next genes es update-et majd. Tehát, hogyha PS4-re megveszed, akkor PS5-ön a, a jobb grafikával meg a jobb izével tudsz játszani, ugyanúgy a PS4-es Igen. Ja, ez mondjuk tök jó, hogy ezt így. De ez, ha megnézed, ez nekik is, nekik is jó marketing, mert nincs az, hogy az emberek bevárják, hogy akkor Igen. Majd, majd, majd megveszem, hanem most megveszik, és pont. Igen, mert ahogy ez egy öngyilkos taktika lenne. Tehát most gondolj bele, hogy kijön októberbe, vagy nem tudom mi az új dátum, november vagy valami, és uh -huh. ott jönnek ki az új konzolok. Tehát, hogyha most te PS5-ön gondolkodsz, akkor nem fogsz egy hónappal később ps 5 öt venni azért, hogy a Cyberpunkot még PS4-en? Uh -huh, uh -huh. Nyilván. Mert hát yeah. kétszer se akarod megvenni? Így van. Tehát vagy kivárod, amíg megjelenik a és akkor megveszed vele? Nyitáskor. Vagy ez egy teljesen jó megoldás szerintem. Tehát ez így. Viszont, hogyha meg kivárod, és sokan kivárnák szerintem. Akkor az akkor első egy két hébe. Els... És akkor az első egy-két hétben ne, nem adnának el cyberpunkot ps PS-re. És, és igazából egy játék megjelenésének az első néhány hetében, amikor nagy visszhangot kap, akkor fontos, igen. hogy mennyit adnak el belőle. Mert oké, okay, hogy később is, tehát itt van a GTA, az nagyon jó példa arra, hogy abból folyamatosan sokat adnak el, és majd nem sokára átkötünk még egyszer. <gül> hogy hogy azért valamikor egy játék egész szépet megy, még megjelenés után, és most szerintem itt meg is említem, azt, amit nincs felírva, is beszélni akarok róla, és megnézem éppen a steam az áruházát, hogy mi a legkerendőbb játék, de elmondom, még előjáró, vagy amikor este ránéztem, vagy éjjel, vagy hajnal, vagy nem tudom, akkor a legjobban fogyó játék, most nézzük, hát most már megelőzte egy másik, de akkor a legjobban fogyó játék a Titanfall 2 volt a Steam-en. Így van. Tehát euh, én nem gondoltam, hogy ezt valahol látni fogom. Egyrészt, hogy a Titanfall 2-t Steam-en, a másik pedig az, hogy, hogy ennyire sok fogy belőle. Most a Sea of belőzte, ami megint egy érdekes jelenség. Igen, az is így nem régen jelent meg Steam-en. Igen, igen, az a Microsoft-tól. Na most <gül> egy kicsit kicsit válok a jelenség előtt, mert ugye most az megy, hogy itt, oh, ahhoz Epic Game Store hogy harcol, meg mit tudom én, és most kezdeni tehát a nagyobb cégek is azt mondják, mint az iÉ, meg a Microsoft, hogy hát srácok, mi megyünk Steamre. És látszik, hogy ennek mekkora ereje van, basszus. Igen. És amúgy Aki tudod, hogy miért te... Steamre jönnek? Mert, ők, mert, mert az Epic lehet akármilyen, akármennyi pénzt ad. Most az IA-nek, meg a Microsoftnak kurvára nincs erre szüksége, hogy még, még több ki kisajtoljon a játékokból, Mert már eladták annyit, amennyit el tudtak adni. És azért választották szerintem a Steam-et, az Epik helyett, mert ők is látják azt, hogy az emberek az Epic ellen vannak inkább, és nem akarnak ebbe a szituációba belemenni. Ráadásul steam több a felhasználó, többen ott vannak, könnyebben vesznek, és, és nézd meg, vetarolták a piacot. Én azt nem mondanám, hogy itt a pénz nem volt annyira pontos szempont. Itt pont, pont az, hogy még kurvosokat el akartak ezekből a játékokból. Hát jó, csak a pénzt azért mondom, hogy nem volt szempont, mert nézd meg, hogy milyen akciókkal jöttek. Tehát, hogy nem teljes áron adták. Tehát a Titanfall igen, 2 igen. is most mennyi? 10 euró alatt van. Ja, igen, hatul. rohadtul. Tehát 67 kal ja, olcsóbb. Titanfall 2 volt ennél már jóval olcsóbb. Ja, hát persze, persze, persze. Most azért ez hát. nem egy rossz akció. Most azon mosolygok, hogy a, a Steam-en a három legkelebb játék jelenleg a Sea of Thieves, a Titanfall 2 és a Detroit Became. Jelen. Ami így, tehát mind a három más platformon jelent meg először PC-n. Sőt, a Detroit az az egy darabig Playstation 2 is volt, tehát, hogy így... Alatt, azért látszik, hogy a PC piac annyira azért nem haldoklik, és ha van egy játék, ami kijön, ugye, Steamre, akkor az hát megkapja azt a népszerűséget itt is, mint hogyha... Nem is tudom. Ugye a Detroit sem egy új cím, tehát lehetne azt mondani, nem. hogy hát biztos, ha kiadják PC-re, akkor majd sokkal kevesebben fogják megvenni, mert hát mindenki játszott vele már Playstation-on, ha akart. És így itt van, hogy látod, hogy nem. Tehát veszik az emberek. És ez nincs olyan nagy akció, tehát ilyen 10 van rajta, de ez 10 euró helyett 36 körül. Tehát ebből a szempontból meg a Detroit még rosszabb példa, mint a Titanfall 2 mert a Titanfall 2 eddig is volt PC-n. Ja, és és úgy van ott a Steam második de eladási. A Detroit is volt elvileg. Mert hát az Epic a en fél évet valahogy. De hát a Titanfall éve. 2 meg mikor jelent meg? Tehát a sokkal régebben volt PC-n, és nézd meg, így is annyian veszik ja, a cukrot. Én ennek örülök, hogyha jönnek el a. 16 jönnek át a játékok, én ennek tökére örülök, mm. úgyhogy... Én meg a full 2-nek külön örülök, mert az EA az nagyon köcsög volt ezzel a címmel, Igen. És ugye a, azt hiszem akkor a Battlefield 1 volt, igen, tehát a Battlefield 1 és a Call of Duty Infinite Warfare azt hiszem a, az akkor, akkor ment. Tehát erre a két, ekközé er, e a két játék közé tuszkolta be tényleg pár nap eltéréssel a megjelenését, ami egy ilyen nevetséges, hogy tehát láthat, hogy ezt a címet ők meg hogy té nem is most, értem, hogy miért? meg szerezni a RISZPONT. Ja, ja hogy csak ezért. A. Oh. Tényleg, hát, valószínű, ez volt. De például ezt nem tudnám meg a RISZPONT. Tehát, hogyha látják, hogy itt valami van, ebasszanak kiadó hát, szempontjából, vagy a szerződésből a... olyan dolgok voltak bele. A szerződésből hogy... olyan dolgok voltak. Tehát ezt senki nem gondolta volna, amikor leírták a szerződést, hogy az ilyen majd direkt saját maga alatt vágja a fát, hogy, hogy így ügyeskedjen. Tehát vannak ilyenek, úgy látszik. Úgyhogy ennek ezért is örülök külön, hogy. Ekkor átmegy a Titanfall 2, mert így nagyobb esély van egyrészt egy Titanfall 3-ra. Másrészt még ez a játék is megkapja azt a figyelmet, amit, amit érdemel. Hát egy kicsit nagyobb az, mint amit eddig kapott. Most jelenleg például, azt hiszem ez a, csak a steam statisztika, a steam játékosok száma ilyen 9000 fölött van, hm. aki épp most játszanak a játékkal. Én hogy egy, egy ennyire rég megjelent játéknál. És ha azt veszjük figyelembe, hogy ez a Steam-es megjelenés csak annyit jelent, hogy a steam megveszed, de ugyanúgy átdob az originre. Tehát, hogy technikailag az nem egy... Nincs az, hogy, hogy most akkor hú, de jó, nem kell azt az origin használni, használni. Ugyanúgy az van, hogy rákattint ez a steamen. az átdob az originre és akkor ott igazából ugyanúgy játszol, mint ahogy a régebbi verzióval, ami már négy éve megjelent. És mégis, ekkora, ekkora ismertséget jelent a Steam, a durva. És azt a játékot azt tudom ajánlani mindenkinek, mert volt jó. És ja, és a másik dolog, hogy nem csak az, hogy, hogy ekkorát megy, hanem a, az értékelések is ilyen nagyon durván pozitívak. Igen. Tehát, hát de azért, mert ez egy jó játék. Tehát, hogy... Jaj, jaj. A Titanfall 1 sem volt olyan igazáról, csak abban még a tartalom nem úgy volt belerakva, ahogy bele kellett volna, szerintem. Viszont a 2 az egyszerűen akkora ugrás volt az 1 képest, single is, meg múltiba is, hogy hihetetlen. Azt szerintem senki nem várta. <hállt> Úgyhogy ezt nem egészen értem. Itt valaki érte, hogy 140 órát az Origin-nel Origin-es verzió beletett, és itt ilyen 0,9 óra ebben, tehát megvett, itt is direkt. Szerintem megtesznek ilyeneket. Miért ott hányan vannak, akik megveszik a GTA 5-öt még nem tudom háromszor? És megvan nekik itt is, ott is, amott is, mert, mert hogy annyira szeretik. Vagy de van. ennek sok értelme nincs? Hát, hogy, de, hogy nem támogatja a fejlesztőket. Hát ennyi összesen, mert hogy. Ez is Origin-re dob, neki nem lesz meg kétszer a játék, nincs az, hogy akkor egyszer tud egy haverjával játszani. Mert hát persze, de most, de most ennyi erővel Twitch-en is mérküldenek pénz pénzt az embereknek, tehát hogy annak nincs értelme, csak annyi, hogy támogatod. Tehát, hogy ez, ez ugyanaz. Ez, ez, ez jó dolog. Tényleg így legalább hát, lesz majd valami. Az is támogatják, de azt valahogy valahogy az emberek. Azt igen. Ja, Bárha már ijjé, ugyebár, Bárhol már az IA, akinek lehet fizetni. Akkor beszélgetettünk erről a legutóbbi Ié Play eseményről, vagy IA play ahogy itt ötletesen felhívtad a, a sónozba. Az a durva, hogy ezt, ezt közvetítettük, ugye, a Twitch csatornádon, és most fennmaradtunk. Nem. nem. Mi, micsoda? Youtube-ra nem is töltöttem át, mert mondom, annyira nem volt semmi. Na igen, tehát, hogy ez a, amikor végignézel 45 percet, és utána azt érzed, hogy ezért kurvára fölösleges volt felmaradni. És, és valamiért ez volt ebbe az egész hihépléges dologban, hogy, hogy mindenki várt ezt, azt, amaszt, és aztán kaptunk rajzokat, meg egy-két sneak peek pillanatot, hogy mi lesz majd a következő generációban, hogy hogy fog összeomlani a Betőfil-be a ház, meg hogy fognak kinézni De az... De ez egy, egy volt, az semmi volt. Tehát, hogy hát az csak egy kaptunk, tech demo Kaptunk valami. egy olyat, ahol textúrázatlan pályán egy ilyen töksíkon rohantak katonák textúrázatlanul, és hogy így de ennyi van kész, a LEGO következő generáció akkor kapjátok össze magatokat? Semmi. Én, hát, én, én, én azt hiszem, hittem, hogy itt mutatni fognak valamit, de most konkrétan kiderült, hogy az ilyenek hát, jelenleg, jelenleg, jelenleg nincs. Semmie. Igen, hát ezért mondom, hogy ezért mentek el Steamre, mert pénzt kell nekik, és ezt nem tudták máshogy megoldani, szerintem, hogy most kapjanak pénzt. Tehát a nagy címeik mostanában azok eléggé befülöttek. Tehát a Battlefield sem szerepel szerintem Igen. úgy, hogy szerették volna. Akkor az Antem az. Azt ők azt hitték, ez egy fejős tehén lesz ehhez képest. Beállították az olba, és az első nap eldőlt. Tehát, meg megfej... az... Szerintem megfajni se tudták egyszer sem. Tehát, annyi pénzbe behúztak, amennyit ember megvette így hirtelen. Meg meg nem tudom. És így annyi. Igen. És, és ez, kor, az entem, ez, ez az entem, ez is az az úgy válasz. eltűnt, ez az entem, hogy hihetetlen. Tehát, ja, hát erről volt most szó például. Tehát és tűnt. már mióta mondják ezt az Entem 2.0-át, már a fél világ rajtukra hölg, és semmi. És akkor, ami külön nekem fájt, elképesztő módon, hogy az EA Play előtt megosztottak Twitteren egy videót, ahol a Need for Speed hitnek a logójára a, az Underground egyből a zene van alávágva. Mm. és ott írták, hogy na, végre valami újdonság, vagy remaster, vagy ilyesmi, és akkor valaki már ott írta, hogy van egy rossz érzése, hogy szerinte csak soundtrack DLC lesz a, a hithez mm. És nem. Tehát, hogy még ez sem. Égen, a, sem. Az csak azért lett, mert hogy jöttek Steam-re a Need for Hát most komolyan, tehát hogy az ja, igen, EA Play... Ja, és ennek külön marketing kampányt csinált. Így van, hogy hogy külön trélerrel, meg mindennel. Tehát nem, nem is értem, tehát az EA Play-nek a 80%-a arról szólt, na jó, nem hülyeséget mondok, a 70%-a arról szólt, hogy a játékok átjönnek Steamre. az Apex-be cross-platform, meg jön Switchre, meg az is jön Steamre, meg a Sims is jön Steamre, meg minden jön Steamre, és a 30%-ban meg ott volt az új Star Wars Squadron, és abból se láttunk jóformán igen, semmit. Igen. Hát volt némi gameplay, szerencsére. Hát, de az is ne, de, ne, nem volt sok, de, tehát hogy... Igen, igen, tehát... Nagyon ja, me, megjön a skét-négy, az a... négy, azt elfelejtettem, bocsánat. Ja, igen, a skét-négy, skét-négy, ami... Hát így, hogy a Tony Hawk pro skéttől egy-kettőt rimaszterelik, nem biztos, hogy akkor a nagy dugranás. Igen. De... Azt az már inkább mémelték, szerintem, mint várták. árták. <gül> Tehát oké, <okay, gül> <okay, gül> hogy mindenhol írták, hogy skét, skét, skét bejelentés, de szerintem az már egy idő után csak azért ment, mert, mert, mert, mert mémelt. Mert mém. Igen. Mm -hmm. Jó. Ja. Úgyhogy ez így, ez nagyon nincs rajta a gamingi paritérié, mondhatni. Most az látszik, hogy az apex ezt még tolni akarják nagyon sokáig. Hát meg az legalább megy is nekik. Tehát, hogy Én azt talán az egyetlen olyan címük, ami épp kézláb is, is működőképes jelenleg. A Star Wars Squadrons-t nagyon várom, főleg a VR támogatás miatt. Mert az szerintem rollt jó lesz. Ülni úgy egy ilyen XR nyúvadászgépbe, vagy egy TIE Fighterbe, hogy így körülnézel, és ott van körülötted a, a pilóta fülke az, ami eszméletlen jó lehet. Azt hallottad, hogy csak Aztának FPS nézet lesz benne? Ja, lett, nincs külső nézet? Nincs. nincs. Akkor se. se, hogyha vr ra játszol, meg akkor se, hogyha nem. Uh -huh. Hát jó, ha vr ra játszol, akkor érthető? Akkor nyilván, nyilván igen, valószínű. persze De érdekes, hogy amúgy se, tehát ezt így, ezt így meglépték. Mert én így monitoron sokkal jobban szeretem a külső nézetet minden ilyen műhajós Igen. Pár lehet, hogy később majd belerakják, mert ugye ről beszélünk, tehát ezek szoktak ilyet. Meg ugye nyomottára jelenik meg, nem 60 eurós lesz, hanem 40. Uh -huh. És állítólag ez a nem lesz benne mikrotranzakció semmi. Na most ezt kicsit így tovább gondolva, lehet, hogy ezt az ié, ezt úgy gondolja, hogy megjelenéskor. Nem igen, igen. Tehát én el tudom képzelni, hogy hát megjelenéskor nem lesz benne mikrotranzakció. de majd két hét múlva belé kerül egy kis passz, tudod, egy kis ez, egy kis amaz, Úgy gondolom a Star wars mennyi mindent lehet lehúzni, de ugye elvileg az űrhajók azok eléggé szapatok lesznek. De mit tudom, hogy rátennél egy egyedi matricát valahova, akkor azt mondjuk te euróért majd befigyel. <gül> szóval én, én nem tudom. Tehát De tényleg most az a marketing, hogy nem lesz benne. Igen, én már előre látom, hogy kijönnek a tesztek, és utána hirtelen megjelennek a játékban, mert már nem egyet láttunk ilyet, főleg az ijénél amúgy. Mert azt hiszem a Zentemnél is később jöttek a mikrotranszakciók. Mm -hmm. Mondjuk az, is lehet, az is lehet egyébként, hogy ez tényleg így lesz, tehát nem akarnak semmi semmilyen mikrotranszakciót tenni soha hanem azt akarják megnézni, hogy 40 euróért egy ilyen játékot, hogy tudnak eladni, tehát mennyi fogy belőle. Mert lehet, hogyha kicsit lejjebb viszik az árakat más címeknél is, akkor sokkal nagyobb profitot tudnak belőle beszedni. Mert most megnézed az Antemből, hát mennyit adhattak el 60 eurosáról, nem sokat. Aztán azt mondták, hogy na jó, akkor adjuk oda, nem tudom, 10 euró alá levitték ilyen akcióba. De hát abba az origines hülyeségbe, is belerakták az Excessbe. Ja, ja, abba is belerakták. Tehát lehet, hogy most valamilyen szinten az ijé kísérletezik az árakkal, hogy mert ugye a játékfejlesztés az igen, az egyre több pénzbe kerül, és már sokszor mondják azt, hogy jaj, hát a 60 eurós ára az már nem is igazán fedezi a játéknak a, a fejlesztési költségét teljes, tehát így nem tudom, hány euróba kéne kerülni egy játéknak, hogy, uh -huh. hogy megérje. Viszont ha azt nézed, ha lejjebb viszed az árat, akkor lehet, hogy szignifikánsan sokkal többet alatt belőle. Igen. Tehát mit tudom, ha 40 euróért adsz egy játékot és elac az dupla annyit belőle, mintha 60 euróért adnád, akkor szerintem megéri. És akkor már jobban jártál, igen. Tehát lehet, hogy az ilyen most erre próbál menni, de én is csak találgatok, mert nem igazán értem. Vagy annyira kell nekik a pénzt tényleg, hogy azt mondják, hogy srácok, ez a játék még nagyon nincs kész, még a mikrotranzakciót sem tudtuk elrakni. <gül> <gül> és így, de ki kell adnunk, meg kell a pénzt. És akkor jó, akkor adjuk el 40 euróért, és akkor majd meglátjuk, hogy miért megy, és egy mit tudom még belefetszölni. Az, az érdekes, bocsánat, ezt még elmondom. Ja, igen, igen, igen. Hogy 5v5-ös űrcsata. Na most nem tudom, hogy valaki látott a Star Wars filmet, tíz űrhajónál szerintem mindig több szokott összecsapni. Igen. <laughs> Ez valahogy egy kicsit ilyen, sokan találgattak, hogy biztos lesznek majd benne botoktorú, és akkor, mint a a mostani Battlefront 2-ben, hogy ott is kurva sok űrhajó van, és hát vannak botok, amiket le lehet lődözni. És uh -huh. valószínűleg az űrhajó. Ebből csak tudtunk meg, hogy most mi lesz. Hát azt annyit tudtunk meg, hogy 5-5 aztán hello. Meg valamilyen szinten egy kicsit ilyen mobás lesz az egész. Tehát hogy, mert hogy lesznek űrhajók, amiket, mint, a, mint amikor a tornyokat egy mobába tudod ledöntöd, lesznek olyanok, hogy be kell támadni ezt az űrhajót, és hogyha az megvan, akkor tovább jutsz a következő, és, a, és akkor így megy a csata. Úgyhogy ilyen, ilyen módok lesznek benne talán. De hát szerintem tartalomban eléggé vérszegény lesz az elején. Azért is van ez a 40 eurós percimke. Tehát még ha kevés is lesz benne a tartalom, azért csak Star Wars és, Igen. és Hát biztos ús. venni fogják, bár az az igazság, hogy szerintem most már az emberek kicsit jobban félnek az ijjétől meg a Star Wars-tól, mert, mert eddig mm. olyan maradandót nem olyan alkottak, kivéve a Jedi Fallen ordert. Aztán azon kívül a két Battlefront az, az inkább volt ilyen oké, okay, szódával elmegy, mint főleg megjelenéskor, főleg megjelenéskor, mint ahhoz képest, amit vártak. És amúgy itt az ára visszatérve csak ennyit akartam mondani, hogy így mondod, hogy belőlik az árat, hogy ez, meg az, meg amaz, hogy olcsóbb legyen, hogy többet kap, meg ilyenek. És hogy milyen érdekes, hogy ott volt ez a. mi volt? nem Rocket League volt. Raket Arena, azt hiszem az volt az a játék, amit bejelentettek, igen, igen, igen, az a rakétával lövöldöző embereket, ami tök érdekes meg minden, és uh -huh. akkor azt mondok, beszéltük is, hogy na ez egy ilyen tök jópofak is, ilyen free-to-play, vagy ilyen 5-10 eurós cucc, egy nagybüdös lószart, 30 igen, euró, az és, az már az. Most, és már most bejelentették a Betülpest, ami megjelent, uh -huh. után két héttel lesz, és megvásárolhatott, tehát, hogy azért, na. Azért és én mondtam, és mondtam is a játékra, hogy ó, megint egy király olli multi játék, amit majd megveszek, és két hét múlva megdöglik, mert ezzel látszik, Igen. hogy ez, ebben nincs annyi. Tehát ennél sokkal jobb játékok is buktak akkor át, mint a ház. Így van, így van. És ez így jön a semmiből, úgyhogy nem tudsz róla semmit, csak hogy 30 euró, és majd lesz a Battle Pass. És itt tényleg, ez egy nagyon rajzfilmesített, talán TPS nézetben van a játék, ha jól emlékszem, de egy sima arena shooter, amikből az igazából ilyenkor, ha már a kvék kék 3 aréna, vagy nem, kék 3 a kék Champions free-to-play-be megy, és még ő is nehezen tud lavidozni Igen. a tegyet, úgyhogy valamilyen szinten fönnmaradjon azt mondani, egy címre, hogy na ez itt van, ne fele 30 euróért. De szerintem most néhányan még mindig próbálják azt megugrani, amit annól megcsinálta a Blizzard, az overwatch -a, hogy így kijövünk egy FPS játékkal, ami arénás, súteres valamit, teszünk bele valami extrát, és akkor most ezt el fogjuk tudni adni és ez rohadtul nem, tehát ezt a Blizzard meg tudta csinálni, mert akkor új volt, mindenki a fét, hogy Blizzard FPS csinál, miért köm, tehát mm -hmm. szerintem az is benne volt, meg volt egy jó marketing kampány, hogy ment egy ideig ez az Only Watch, tehát egy volt béta, de hát nem mindenkit engedünk be, akit nem engedünk be, az nyilván szeretne bejutni, és addig nézi a streameket, meg mit tudom én, tehát ott volt egy, volt egy ilyen nagy felhajtás, és most az ilyen lehet, hogy ezt a felhajtást ezt mind be akarja spórolni, aztán csodálkozik rajta, hogy beújtjuk az egész, mert senkit nem fog érni. Igen, igen. Hát jó, hát megint majd utólag, tehát az idő fogja ezt eldönteni. Ja. Meg hát is két tudja még, hogy a... a... Mondjuk egy Steebrion, úgyhogy nagyobb siker lesz, mint a csokoridzsére jön, az biztos. Ugyan ja, igen, tud. igen. Meg most az összes játék kb. Kezd látvándorolni, tehát minden. Szinte minden. Az összes Nitro Speed jó formán ott van, akkor a, a burnout, meg a meg a Star Wars-ok, -ok, meg a Battlefront, Battlefield, és az egy a FIFA-t is, a FIFA 21 az már oda jön, uh -huh. is jön az új medden is jön, és az a durva, hogy ezt nem csak úgy áthúzták, meg minden, hanem, hanem tényleg ezt már tervezték, mert mindegyikbe kerültek Steam kártyák, hátterekkel, uh -huh. meg ikonokkal, tehát hogy ez nem egy ilyen két másodperc alatt kitalált dolog volt, hogy megjelennek steam még, még, az, még az Origin ezt is meg lehet majd venni Ja igen, és még az is, azt mondjuk nem tudom, hogy az hogy fog működni, Steam-en keresztül, de. Nyilván ugyanúgy. Tehát ugyanaz lesz, hogy megveszed Steam-en, és a Steam az Origin, szól az Origin-nek, de ez már fizetett, Ja, kérde, igen, akkor igen. Be, hogy neki megvan. És így ennyi. Ennyi az összes. Meg annyi, hogy az játékok a játékok bekerülnek van. a könyvtáradba, és ott lesz lett mellette igen, igen, egy igen. számláló, hogy 30, és akkor annyi igen. napod van még játszani igen, vele. Igen. igen. Ez, ez ennyi lesz. <laughs> igen, nekem egyébként volt én, ezt egy nagyon rövid ideig. volt egy-két játék, ami játszottam, és sőt, azt hiszem, most meg lehet a Béziket venni. Ilyen egy dollárért az originál. Ja igen, igen, egy dollárért megint. Így, így nézegettem a felhoztat. Egy dollár nem sok, de lehet, hogy most ezt így kihagyom mert Nincs olyan játék köztük, ami annyira ami érdekel. És ez egy pedig, pedig nagy szó, mert egy dollárért érdekel, végig lehetne vinni végre. Mert azt elkezdtük a családdal játszani, ugyanakkor, amikor ez az előfizetés volt, azt bajtuk. Mm -hmm. Most lehet, hogy meg megint el kéne kattanni majd azt. Pedig, hogyha de te azt, azt mondod, mondod igen, azt hiszem, azt hiszem benne van. De amúgy, hogyha te azt mondod, hogy egy euró sok, érte, az tényleg nagy szó, mert te annak idején megvetted a rezidentívülnek azt a rakás szarfosát, <gül> és az egy euróba volt, és azt azóta visszasírod állandóan. A tobás. A tobás volt. Tó, azóta gondolkozok, hogy a rendőrségre elmegyek, de most az az, Azt a fost megvetted egy euróért, az origin meg áhá, nem. <gül> hát jó, nem, nem az, hogy drága, hanem hogy minek. Ja, igen, igen. Tehát ez a fizetek valamiért, amit úgyse fogok használni. most most az Andrével kettő lehet, hogy majd... Nem az jó pofa járték, meg az, el, az, első része, az első része is jó volt. Mert azt, mert azt szerettük. Nem meg az ilyen jó pofa, kis cuki fonal az, az is jött az Andrével talán, nem? A Steamre. Igen, igen. Szóval, nagyon durva, milyen kampányt csinált ennek az EA. Hát ők is érezték, hogy a, lehet, hogy az origin sokan utálják. Tehát tök mindegy. Hát ja, persze elmény, tehát, tehát van, egy, van egy csoki, aminek utálod a csomagolását, és ha becsomagoljuk még egyszer valamiben, az, azt már mondtuk, ez akkor szeretni fogja az uh -huh. tehát ez így ilyen. Nekem ilyen. Tehát én így így megmosoljogtad, hogy most mire ez a népszerűség mindenre. Tehát csak annyi, hogy egy kattintással több kell. Vagy nem tudod, tehát a steam-en aztán az, az az original indítja a játékot. Tehát ennyi. Ez nekem csinálni, most az játékokkal, hogy beteszed a steam Ja, igen, és akkor a Steam felületedben van így. Tehát... Na mindegy. Viszont amit jó egyébként, hogy ugye így megkapta például a Titanfall 2 is a, a Steam támogatást, tehát van fórum rajta. Igen, igen. Meg mindenféle szíluszat be lehet pakolgatni, is. azért ez az pörög. Tehát most megnézem a Titanfall 2-es fórum témákat. Azt mondja, hogy 535 darab téma van jelenleg. És ez most indult? És most indult tehát, játék, te ríg, a... tehát most lett fölöve a játék, és ugye azóta van fórum is. Két perce került ki egy ilyen kérdés. Is this better than Antem? Jobb, mint az Antem? Dúrva. Igen, valakinek, valakiknek valakinek tényleg a PC gaming az a Steamről szól, és teljesen mindegy, hogy mihol jelenik meg, ha nincs steam el, akkor ők nem is tudnak róla szinte. Így van. Tehát ez. Ez, ez, ez most itt látszik. Most szerintem a, az Epic, Epic az eléggé vakargatja így a fejét. Meg az a baj, hogy az meg a, meg a meg az Originről, meg a uplay nekem ez a problémám, hogy semmit nem tudom. Tehát nincs egy olyan, mint a steam chart hogy meg tudod nézni, hogy ott hányan játszanak, hányan vették meg, vagy akármi. A aránylag nyomon lehet követni, hogy mégis egy játék mennyire sikeres, mennyire nem. Tehát például mondjuk egy vásárás előtt el tudod dönteni, hogy annak van-e még értelme megvenned, vagy, vagy már hagyd a francba, mert, mert nem játszik vele a kutya sem de például az origin meg a Uplay-en, meg az epic en, -en nincs. És mm. nem, tehát én hiszek abban, hogy nem véletlenül nem közölnek számokat. Szerintem csak mosták megcsinálni technológiailag a dolgot. Hogy hát de akkor is mondhatnának eladási adatokat. De nem Hát igen, mondjuk az nem lenne olyan nehéz. Igen, de, de hát nem. Nézzed, nincsen rajta normális kosár az Epic Games Store-on. Nincs kosár, tehát egy játékra rákattintasz, és azt mondhatod, hogy ezt megveszed, és csak azt megveszed. Nem az, hogy meg kell ez a játék, meg ezt meg tehát összepakol, és akkor végén kifizeted, hanem olyan, mint ha a boltba vennél valamit, és egyenként kellene. Hány ja, a és vennél, és és és kéne venned, igen. Szersz? Szerintem a tesco meg nincs hogy ki ez a hülye köcsög, aki mindig majd minden szarért. Hát de így csak így működik az dolog, látad. Ne hát nem oldották még meg. Ez mindegy. Ez van. Edesetre, én annak örülök, hogy a Titanfall kettő 2 most ilyen szépet fut. Így van. Majd valamikor én is szerintem fölnézek, hogy lúpokat daráljak le. <gül> <gül> ja, Mert a storia is jó, tehát már eleve azért is érdemes játszani vele. Amikor original akciós volt, akkor én nagyon ajánlottam mindenkinek, hogy ha nem is akar vele izném a sztori annyit megér, 5 euróért, mert meg mennyi érted maga a játék, a nagy pénz érte. Így van. Csak egy visszatérve az EA meg hogy mik voltak mostanában, ugye volt a, a PC Gaming Show, amit én így tök véletlenül néztem meg, hogy így nézek Facebookon, hogy mikor, mikor lesz ez a cucci, rákattintok, ja, hogy ahogy 40 perce megy. <hül> És az, nem tudom, arra beszéltünk egyébként a múltkördásban, az mikor volt? Nem sokat szerintem. A, a, talán a Mafia trailer Említettük. beszéltük róla egyedül, mert az ott volt a, az új trailer. Talán, Talán lehet, volt, nem kéne de... megint domálni róla, de ha akkor elmondtuk, hanem az nagyon kínos volt. Hát így, így ennyit mondtatok. Maga az egész setup, meg a, meg a minden, meg hogy én, én nem értem, hogy miért arról szól évek óta a PC Gaming Show, hogy indi, indi, indi, indi. Tehát miért nincs egy nagy cég, ami azt mondja, hogy na, én is mutatok már valamit ezen a műsorom. Tehát olyan, olyan mint egy ilyen egy, egy garázsba száműzött kis, kis rendezvény, és egyébként így is nézett ki annól, amikor az E3-on mentek ezek a sok, hogy basszus, az E3-on van ilyen kicsi rendezvényterem. <gül> Tehát, hogy, és a beraktak egy kanapét, és akkor ott az emberek. Most ez digitálisan ment, úgyhogy volt valami berendezett stúdió, ami, ami egyébként vicces volt, hogy két nagyon jól felismerhető elem volt, az egyik egy Mercy-szobor, ugye az Overwatch-ból, uh -huh. ami Blizzard. A másik pedig a háttérben egy kép, a Team Fortress 2 Spiral. Tehát az meg, az meg Valve. Ilyen. És ez a két cég, ami egyáltalán nem tett a tiszteletét azon a rendezvényen. Hát csak berakták a, be a tiszteletet. Soha. Tehát hogy soha. Tehát még csak említése volt, hogy majd ide essem, egyszer majd mutatnak. <gül> és ez a két dolog volt nagyon jól felismerhető a háttérben, és nekem ez így, ez így szemetszélt. Lehet, hogy a PC gamingnek a minősége kihatása volt az EA Play minőségére. Tehát, hogy, ja. hogy az is azért lett ilyen, hát, semmilyen. Mert... Különállóan volt szarra ja, ja, meg a kettő. Meg a külön poén az volt, hogy ezt streamen lehetett nézni ilyen streamen keresztül. Tehát a főoldalon kint is volt hogy PC gaming show és a legtöbbet az Epic Games Store-ról beszéltek benne. Tehát konkrétan egy, egy reklám volt, ami a Steam en volt, főoldalon is volt rálink, és az Epic Games Store-ról reklámozta. Ott, ott teljesen nem értettem a dolgot. Ne, nem, a, nem volt a, ez átgondolva a háttérben. Az az hogy a Valve az, az miért, miért nem csinál ezen valamit? Tehát én értem, hogy a valve -nek nincs szükségre erre a felhajtásra csak úgy próbakét nem csinálnák, meg hogy hát ha jót tenne nekik is. <gül> <gül> valami, nem tudom. Hát, De valami... Amúgy az, miért lenne jobb, hogyha csinálnak egyet, ami mondjuk tegyük fel, jobb lenne, és akkor utána azt mondják, na látjátok, csináljátok is így, és ugyanolyan szar lenne utána. <gül> hát ne, nem lenne nekünk valami jó. Mondjuk a választat, hogy nem mutat be semmit. Az hát el sem vannak magukban, és akkor egyszer csak hirtelen bejelentik a Half-Life Felix-et a az új VR-ra és utána fogod a fejedet és akkor utána megint két évi kuszba vannak és akkor kijönnek egy mm. új Steam frissítéssel és aztán megint másfél évig semmi és akkor hirtelen Half-Life 3 be van jelentve úgyhogy jövő szerdán megjelenik tehát hogy ők, ők, ők inkább így, így nyomják és amúgy ne működik is kell. nekik igen tehát ők annyira ritkán adnak ki játékot, hogy nekik nem kell külön marketing igen. kampányt csinálni tehát Ennyi. ő nekik már Mi az leksz, a marketing szépenek, hogy, hogy megjelenik igen. Jön, és szerintem egyik lapnak se kell fizetni, azok már egyből írják a cikket róla, hogy jön. Bármi is az, amit a Valve kiad. Úgyhogy ez nagyon vicces. Nagyon vicces jelenség. De mindegy. Hát, ők ezt csinálják. Most nem tudom, egyébként az ideje elhárom, ugye ilyen szétesettem, van most jelenleg jelen. Hát igen, folyamatosan megy. Tehát most a nézem a felvétel pillanatban is. Például most jelentették be a Crash Bandicoot 4-et, ahogy nézem. A Summer Game Na, és pc jön? <laughs> Azt nem tudom, mert úgy nem nézem, a, csak láttam a híreket. Igen, tehát most nagyon ilyen, jó, mondjuk ez a Summer Game Fest valamennyire összefogja az egészet, de ilyen de, ez is, de, de nem fogja össze, mert egyszerűen egyik nap van, a másik nap nincs. Igen, és egy ugye... káosz az egész. Tehát Igen. Egy... Igen. tényleg ez a home office-ból most beszélünk mindenkivel, kb. így néz ki az egész személy. Igen, Én és akkor mondjuk hétfőn-kedden van valami előadás, és akkor szerdán csitörtökön nem, pénteken megint van, és akkor hétfőn nincs, és akkor legközelebb csütörtökön lesz, és, és így össze-vissza, és azt hiszem a Uplay is majd, vagy a Ubisoft is majd ennek keretében fog bemutatni valamit jövő éte, meg talán a Microsoftnak a... a az új címei is itt lesznek bemutatva, de ez is össze-vissza, és megvannak a dátumok előre, de nem tudod egybe tartani. Régen azért volt jó az E3, hogy leültél délután, Aha, és akkor, és akkor délutánt. délutántól, nem tudom, hajnali kettőig, folyamatosan mentek, és akkor jött a Bethesda, az EA, a Microsoft, a Sony, ja, így egymás után. Ez meg így úgy kell vadászni, hogy most mikor mi lesz, meg hogyan van, tehát ez kicsit már túl van bonyolítva. Igen, ezt a PC gaming show is nem véletlenül nem, nem vettem észre, hogy mikor van. Igen, már. igen. Amikor egyre kevesebb lelkesedéssel ülök rá, mert sosincs semmi olyan hatalmas valami. Ugye mindig megvannak a kötelezők. Ugye ott van a Killing Floor csak. Igen, a Fire. Igen, a Tripwire, tehát azok mindig ott vannak, és mindig megmutatják a Killing Floor 2-t. Eléggé unom, hogy mindig megmutatják. Mindig akkor jön event. Fantasztikus újítás lenne. Mindig akkor jön új event, amikor olyan a PC gaming Show. <gül> szóval nem, nem de amúgy, amúgy most viccet félretéve a PC gaming volt, jó dolog is mert például ott mutatták be a, a 13-at ja, igen, a 13-nak azt hiszem igen, igen. mutatták tényleg <gül> így, van, így van, amit én régen nagyon <gül> szerettem egy ilyen képregényes kis FPS cucc bár ja, kicsit, az kicsit az agga azt, hogy nézegettem videókat, és szerintem a régi az jobban néz ki, mint az új de mindegy tehát, hogy ez van <gül> Hát az éjjel, az nem lesz sokkal lakosabb, úgy nézem. Igen, az, az nem én lesz. Képzete tetszik amúgy, az az új. Igen, csak kevésbé képregényes. Kevésbé képregényes, mint a régi. Tehát a régén sokkal jobban átjön a, a képregényes megvalósítás. Ez, mert ez meg már ilyen rea, realistikus, szerű akar Aha. lenni. De még így is tetszik, tehát hogy hát ez nagyon jó, jó. Meg én nagyon örülök, hogy ezt a játékot felújítják, mert lehet, hogy akkor lesz egy folytatás, vagy valami, mert én nagyon szerettem régen is. Még nagyon én jobb voltak a. Aztán. Igen, ezek, ezek a képregényes megoldások, amikor valakit fejbe lősz, és akkor bal felül bejön három ilyen, vagy négy rajzott uh -huh. képregény, és akkor megmutatja, hogy hogyan lőtted fejbe meg. Ahogy elmennek a, az ajtó előtt az őrök, és akkor így, így feliratozva, ott megjelenik a tap, tap, tap, tap, és akkor megy előtt. Tehát ez nagyon jó poszalatban. Igen, igen, igen. Tehát ezt azt nagyon szerettem, azt a játékot régen, úgyhogy én örülök is, hogy felújítják csak nehogy elcseszik, mert könyörgöm a Mafia, ne is ezt érzem, hogy csak nehogy elcseszik, az annyira jó játékok, hogy ne. Ráadásul a Mafia az egyik kedvenc játékom valaha, úgyhogy ha azt elcseszik, akkor, akkor már nem tudom védeni Többen őket. Többen nem fogsz gaming vagy átmész mobil gamernek, és mindenki bekaphatja. De az a baj, hogy ott sincsen sokkal jobb, tehát, hogy <laughs> ott is egy-két jó játék van, aztán amúgy meg az is olyan, hogy ilyen pff, inkább. De a egyszer ez nem olyan azt lett meg. Arra ja, azt azt, igen. igen. Azt szerintem elég jó. Hát az már PC-n is jó volt, tehát, hogy... Ja, mondjuk azóta se játszottam vele, hogy a múltkor beszéltünk róla. Na, az akkor nagyon jó. Hát, nagyon jó, jó, jó, jó kívülcél. Az... meg van mobilon is, tehát, <laughs> ennyi. De majd, ha menni kell valahova, és magammal rángatok egy kontraért akkor bár, bárhol érted, hogy bárhol elő lehet tenni, és játszani veled, úgyanúgy, mint a pc n Nagyon jó. Így kéne minden játékkal. Ezen a 13-mal is hozhatnánk ki mobílra, ugyanígy... És van olyan játék még, amit ezt a, ezt a crucible például érdemes mobíról játszani? Vagy egyáltalán Éles. például? Éles úristen. Tehát ennek a játéknak az az egyetlen egy szerencséje, hogy ingyen van. De fú. Tehát az Amazon a rengeteg pénzzel beállt egy át, játékfejlesztőnek, és hogy akkor majd vagy játékkiadónak, és ő megmutatja, hogy mit öldöglik a lény, és akkor az egyik első játék az egy ilyen tucat valami, valami, amit ugye úgy reklámoztak, hogy PVPVE, e mert egy ilyen nagy területen, vagy ahol vannak szörnyek, és azokat kell megölned és közben fejlődsz, mint egy mobában. De, de, hogy ez a játék egy. Fú, tehát, hogy az a baj, hogy a videókon nem jön át, hogy ez a játék élvezhetetlen. Tehát mi haverra játszottunk, tehát nem is voltam egyedül, és egyszerűen borzalmas. És azt, azt meg egyszerűen nem bírom felírni észre, hogy egy multiorientált játékban hogy lehet, hogy nincsen se voice, se ingém, semmilyen chat. Tehát nem tudsz beszélni senkivel, csak pingelni tudsz. És, és csak abba bízhatsz, hogy a társaid azt csinálják, ami a feladat, ami általában ugye játékok, nem nagyon szokott megtörténni. Úgyhogy nagyon izgalmas. És a megjelenéskor volt benne meg három játékmód, azóta már kettőt kivettek be, de senki nem játszott vele, és valószínűleg az utolsó is nem sokára leúszhatja a rolót. És, és én nem is csodálom, mert ez egy ilyen, egy ilyen sótlan, tucat semmi, és, és így olyan, olyan, mint a, nem is tudom, mintha hogyha, mint hogyha tejet innál narancsra, hogy így átmegy rajtad, és vége. Nem, nem, nem ragad meg semmi. Adja magát a kérdés, jobb, mint az Antem? <laughs> Most már inkább ezerszer az antem szerintem. Nem hittem, hogy valaha ezt kimondom, de, de, de az lehet, hogy jó. Ráadásul azt még fejlesztik is. Talán. ezeket egyébként nem értem. Tehát csak volt náluk valami tesztelő, vagy, vagy direkt úgy mentek ki ez a játékkal, hogy fíj srácok. Kiadunk egy ilyen játékot, ami nagyon hasonlít az antemre, Nagyon hasonlít a mit tudom, egy Destiny 2-re, hogy ilyen farmolós Level igen PVP e PVP PVP -e, -e, -e, -e, -e, nem tudom. Igen, mert közben egy kicsit overvacsos is, mert hősös. Kijövőn kezd el, tps lesz, és mindegyiknél szarabb. Igen, igen. És amúgy, hogy itt tesztelő nem volt, az fix, mert konkrétan van egy karakter, ami annyira op, egy ilyen lebegő robot, amit nem tudsz eltalálni, mert olyan a hitboxa. És ezt nem tud eltalálni. Van egy karakter, aki harcos tehát most hmm. azt képzed el, hogy azt mondja, hogy a rendegő tehát ez, ez így, így... van, tehát hogy oké, okay, hogy a, a, tehát elméletileg el tudja távolra dobni a, a kardját, de, de az is olyan lassan megy, és a hitbox is olyan borzalmas, hogy egyszerűen közelharcos karakterre, hogyha te itt ezzel játszol, annak nincs olyan mértelme. Akkor a másik kedvencem, hogy vannak passzív skillek, amiket ki tudsz nyitni szintenként. Öt szint van, és ugye úgy tudsz fejlődni, hogy megölöd a szörnyeket. És az elején ki tudsz választani, például, hogy a másodikon, meg a negyedikem, vagy nem tudom melyike, melyik szinte, hogy milyen passzív skijeid legyenek. Tehát, hogy mondjuk 10 a gyorsabban fus, vagy 20 kal többet sebez, vagy ilyesmi. Ez kurva jó, meg minden ezzel föl lehetne mondjuk építeni, hogy az ellenfélre felkészülsz, érted? Csak az a baj, hogy ezt, az, ezt azelőtt tudod megcsinálni, mielőtt meglátod, hogy az ellenfél bit pikkelt. Tehát, hogy konkrétan ott ülsz a gép előtt, a hogy te miket akarsz kiválasztani, és ezt később nem tud befolyásolni. Ráadásul a karaktert sem tudod. Tehát, hogyha ha szar szarkaraktert hoztál olyanok ellen, akik szétszednek, akkor megszívtad, akkor az egész meccs alatt azzal fogsz ja, játszani. És választotted, hogy milyen szkíveket fogsz majd fejleszteni. Így és van. És hiszem, és nem nem, nem tud befolyásolni. Tehát nem tud befolyásolni. És egy akkor egy bevállás. hülyeség, most azt képzeld el, vagy most mindenki képzelje, hogy vannak szörnyek a pályákon, amiket körülbelül két másodperc megölni. Tehát semmi kihatáson nincs, ne, nem kihívás őket megölni. És felfejlődsz. Aztán jön egy ellenfél, akinek van 1500 élete, a te fegyvered meg sebeztizet. És ezek a harcok. Ott ugráltok egymással szemben 10 percig. Egymást próbáljátok megölni, kivéve, ha robot vagy, mert akkor lealázol mindenkit. De a többivel arról szól a játék, hogy öt percig vergőttök egymással szemben, és aztán nagy nehezen az egyik egyikőtök meghal, riszpannol a pálya másik végére, és utána futhatsz végig az egész pályán, hogy újra a társaidnál legyél, vagy az objektívhez, mert amúgy közel nem tudsz riszpannolni, mert ugye nyilván az OP lenne. Viszont mivel Nincs nincsen semmilyen... Kémetlen semmilyen hátas nincsen, semmi űrhajó, amire ráülhetsz, hogy gyorsabban menjél, nem végig kell futnod, és basszus, tehát, hogy az ugrási rendszer meg eleve az egész fizika, tehát, hogy te minden kavisba fennakadsz, amikor futsz, és mindent föl kell ugrani, és nem tud, nem, nem kapja el a széleket, a, a, a karaktered. Tehát ugrasz, és akkor imádkozol, hogy nagyjából odaugorjál, hova szeretnél. Tehát, a picsába. Így van, ez a játék, ez, én már nagyon régen játszottam ennyire rossz játékkal. Pedig, pedig játszottam egy-két szarral, tehát hogy tényleg, ha úgy veszük, akkor ennél még az entem is jobb, még lehet, hogy a kiadásánál is jobb volt, mert az legalább működött, oké, hogy nem volt benne semmi, de ebben sincs semmi, és ez még nem is működik. Úgy, hogy... <gül> igen, ott legalább a mechanikák jók voltak. Tehát leugrani, jó igen. érzés volt benne, ugrálni, löközni szintén. De hogy rájöttem, hogy ha, ha legközelebb ilyen szarjátékot teszelek, azt nem a végére fogom felírni a, az adásnak, mert úgy főhúzom most magam rajta, mint a szar, és <gül> fú! Most, Most tényleg... Az jobb az, fel magad, és ja, mondjuk tényleg, <gül> ez igaz. <gül> ez igaz, hogy kire még valami csillest téma, majd mindjárt körülnézek. Amúgy azt tudom mindenkinek tanácsolni, aki ennek ellenére is kipróbálná, mert tényleg vannak olyan emberek, hogy katasztrófa turizmus, meg, meg ilyenek, ingyen letölthető. Az... Meg a, meg a nem hiszem el, hogy ennyire szar. Meg a nem hiszem el, hogy ennyire szar, biztos téved a hülye barom, meg minden, az azt most próbálja ki, mert én attól tartok, hogy ez két-három hónap után úgy lelőik a szervereket, mint a szar. Tehát már most is mondom én két játékból. Én kéne, amikor az multi játszottam, hogy egy dollárért. Hát annyira csak nem lehet rossz. Hát és de. Sőt, én Igen. most is tervezem, hogy lehet, hogy kéne vele játszani, hogy pár embert így összeszedni, hogy, hogy így, hát így haverokkal hűeskedni, hogy hát szar, szar, de hát nézzük már meg, hogy ha egymásra játszunk, akkor mennyire az a játék hogy pont erre való, és nagyjából ez a kruszívből is ez, csak ez, ez ez még, tehát a Resident evil ott, ott legalább haladsz valamerre, vagy ott, ott nem tudom, ott valahogyan folyékonyabb a mozgás, meg minden, itt meg még az sincs meg, tehát hogy, hogy lehet, hogy én is azt mondom, hogy inkább azzal, azzal játszatok, mint ezzel, de azért próbáljátok ki, csak tényleg ettől azt semmit ne váljatok az ég ott a világon. Egyébként tényleg jól megcsinálták ezeket a videókat, mert ott nem látszik mindez, hogy egy... Igen. Hát meg Ilyen az, hogy nincs... Különik, ami semmivel nem különbözik a viacon lévő összes hasonló címtől. De meg az az érdekes, hogy én még ilyet nem is láttam, hogy online játékban nincs chat. És akkor kiadták, és elkezdtek mondani nekik az emberek, hogy te figyeljetek, ez egy tök jó meg minden, de sem benne chat, hogy valamit kéne csinálni, és akkor ja, hogy majd, majd később kiadjuk. Tehát ez, ez egy alfa játék, amit, amit ki szoktak adni early access-be, és majd fél évvel, egy évvel később megjelenik. Csak itt kiadták, mint megjelenés. Ja, itt már a kész De már nem, most meg akarom nézni gyorsan. De olyan. hogy nézem, elég bukni is fog, mert ugyan nem játszik vele. Pont azt akartam megnézni, hogy hányan játszanak vele. Hát azért 150 nem még igen. Steven kívül ez megjelent máshol is? Nem, nem. mert mint PC-en, úgy értve. Nem. És a PC only ráadásul, tehát így konzolok ezt. Hát azért 100 150-en még játszanak jó van, de most, de az elejéhez képest, tehát, hogy az, tehát az elején becsatlakoztak 10 ezeren, volt olyan, és most meg 100-150, tehát, hogy ez haldoklik, rossz nézni. És az baj, egy ilyen játéknál értek, hogy Paragon van a És tényleg a paragon is elég gyákoszeltek. Igen. Pedig az még nem is volt rossz. Igen, az, az nem volt rossz. Jött a Fortnite, és azt mondta az Epik, hogy na akkor mindentől kezdve. Abban a van a Fortnite. pénz. Igen. Ja. Pedig a most sokaknak ez a, erről a játékról a paragólyú eszébe, bár nem hiszem, mert az egy jobb játék, tehát nem értem, hogy miért. Hát, Mint azt az elején játszottam vele egy keveset, akkor még nem volt annyira jól összepattintva, aztán mire összepattították, addigra is lőtték. Kb. Ugye ez egy ilyen MOBA tps szerű valami volt. Hát ez még a MOBA elemeket se tartalmazza, hogy nézem, csak össze-vissza rohangáltam. Igen, hát annyi a MOBA elem, hogy öröd a szörnyeket, de az körülbelül, tehát hogyha nem, szörny, nem lenne benne szörnyel is, akkor se lenne semmivel se előrébb, vagy hátrébb, mert... Várja, van egy játék az Epiken. Most én meg nem mondom a címét. Mindjárt, hogy megnézem. Most hirtelen az üdött eszembe. Csak uh, nem teszem be a leve. De az viszont jó. Amivel múltkor játszottunk a Mit akkor ez? Mert azt tőlem te. Most tegnap az EPIC. Jó, majd frissíti, nagyon jó. <gül> Aztán nekem az a játék fel van telepítve. És ott is az a lényeg, hogy ledobnak egy bolygóra, és csinálsz ilyen feladatokat. Tehát is PvE meg PVP. Hát az a izé a Circle, nem? Circle az az. Na, Na Azt például egy rock jó játék. Na, no, de az egy jó játék. Tehát, hogy te, ez, ez te, meg az akart lenni, csak. De, és még a neve is majdnem ugyanaz. Tehát ez szerintem nem aha. lehet véletlen. De közben meg ég és föld. Sajnos. Hát, eccsözték. Nem kicsit. Hát, sajnos igen. Nem kicsit nagyon. Hát, figyelj! Ez... És látjuk az amazon az nem nagyon van ott képben, hogy. De annyit lát, hogy a videojátékokkal lehet sok pénzt keresni. És ha ennél többet nem lát, akkor igazából nem is sok, miért nem tesztelték? Jó. Tehát, hogy az Amazonnak tehát kurva sok pénze van, nem? Tehát, hogy oké, annyira nem értek a cégekhez, meg a, meg a, meg a háttér dolgokhoz, hát, szerintem de... Szerintem úgy voltak vele, hogy majd kihozzák, mert mostanában az nagyon menő, hogy ilyen korai hozzáférés, megjelenik valami, kihozzák, és akkor majd a nép teszteli. Csak egy olyan szarjátékot hoznak ki, így, hogy Igen. Meg akkor mondják azt, hogy korai hozzáférés, mert nem ugye nem nem. azt sem mondták. Szóval jól, az ilyen játéknál, hát. meg Hát ebből talán valóta. Saját magukat nyírják ki ez. Igen, igen, saját magukat járatták le, és már most be van jelentve valami MMO-s cucc állítólag, meg még meg akarnak másféle játékokat is, de most ezek után most kinek van bizodalma bennük most őszintén. Pedig az alapötlet nem is lenne rossz, csak egyszerűen egyszerűen a megvalósítás az borzalmasan silány. Ja, és akkor mellé még szarul is fut, és közben meg úgy néz ki, mint én, nem tudom, mit a overwatch médiumon, mondjuk. Most mondtam valamit. Hát ez van, sajnos. Most ez, egy, most ez egy ilyen adás, egy ilyen, nem is tudom, volt jó hír? Ja igen, készítik a 13-at, aztán ennyi. Aztán mindent lehúztunk. De most nem mi húztuk le, hanem a hírek húzták le. Ja, majd mondunk mindjárt valami pozitívat is. Basszus pozitív, Idén idé lesz új konzol. Nem Bár mondjuk én már be se bízok, de majd, majd meglátjuk. Igen, mert azt is felírtuk, hogy arról beszéltünk is, hogy a cyberpunk megint csúszik. Így van, így van. De, de beszéltünk. Mindenről beszéltünk. Igen, mindenről. Hát a sok mindent írtunk fel. Ami az egyébként szépen mert egy dolgot írtam fel én összesen. Hát, és... Nem, hát ez, ezek történtek, tehát most így a... Hát most tudom, és még amíg a, a, az való streamelés, meg, a, meg az olyan konferenciáknál tartunk, ahol ilyen különböző helyekről bejelentkeznek, addig sajnos még sok hír nem lesz úgy igazán. Igen, igen. Nem is, is tudom, Ez melyik. ezt meg meg kell átkevészelni. Cusznál volt az, hogy csávó elkezdte egy papírról felolvasni a... Most tudom, a mi játékról volt talán szó, és ott azt mondtam, hogy nem hiszem el, hogy most ez, ez a csúcsa a, a tájékoztatásnak. Ez az a tájékoztatásra... volt, nem? Az volt? Szerintem, igen. Az elején olvasta a csávó a szöveget. Nem, nem, a... Az, nem, az nem. Az a másik csávó, aki a Sony-val van össze Aki a Death is volt, tudom. Az a... Ú, az ja, van? igen, az a Geoff, Geoff alaki, igen, aki, a, a, aki a Game Award szólt, meg az ilyeneket vezeti. Igen, igen, igen. igen, ja, igen. igen, igen. Na, ő is valami Papírról kezdte felolvasni a dolgokat ja, is. Ja, a Star Wars bejelentésnél, és ott volt előtte a papír, igen, és, és ott nézett lefele, és ott mondtad, igen. És közben meg screenshotokat néztünk a trailerből, tehát hogy ez nagyon jól összeoltak van. Hát, ez mi így? Úgy, oda, elfogszolták neki, ott <gül> 2020-ban elfogszolták neki, hogy ez a papír, ez elrólvassá már a dolgokat. Így, is volt. Annyira látszott, hogy így, így, össze, összetáklották az egész a dolgokat. Jó, hogy nyilván most ez a helyzet ez mindenkinek új volt. Igen, igen, igen. De ezt összehetett volna jobban is hozni. Igazából, jó, nyilván nem lett volna akkora felhajtás körülötte, de ezt mindent meg lehetett volna úgy tartani, ugyanúgy megtartják, csak a közönség nélkül. És a közönség igen. az internet lenne. Tehát ugyanazt le lehetett volna zavarni, mint egy E3-on. És annyi, hogy hogy még... még, lehet, hogy még... Ekkora hatalmas hizét bérelni kell, volna egy helyiség, és akkor ott valamit. Előadnád de... Hát de úgy gondolom, hogy beletesznek fél. valamit, hát... Nyilván, Milyen lehet minden. Nem, valahogy szerintem a világban mindig ott volt ez, hogy, hogy talán most is ott van, hogyha valahol nem tudom, háromnál több ember van, az már az már, az már, az már szándékos terjesztés a világjárványnak. <gül> vagy nem tudom. Ezt amúgy az izé csinálta jól a Sony most, ahogy bejelentette a PS5-öt, meg a játékokat. Hát volt egy összevállott videója. Az, hogy meg volt a szépen szerkesztve csinálva, Igen. Ja. mondjuk a PC Gaming Show is érdekes volt, mert ott is egy ilyet adtak le, egy összeszerkesztett videót, viszont volt olyan rész benne, ott a d így mondta is, hogy hát most ezek ilyen, tudod, élő tweetek, ilyen, ilyen tweetek voltak kirakva, és így látszott, hogy azt egy előre felvett videó, ahol valami általánosságokat beszél, hogy e ezek a ti tweetjeitek itt, ezt, ezt, ti ezt reagáltátok, tudod, és akkor utána azok így folytak befele. Ja, és közbe vágtak rá tudod. Amúgy ez ment a stream. Amúgy ezeket simán ki lehetne vágni, és amúgy senkit nem érdekelne, meg nem zavarna, hogyha mondjuk ezek fél órásak lennének, de akkor legalább lenne benne tartalom, meg nem lenne ez a hülyeség. Hát az i is mi volt az a műsorvezető, könyörgöm. Ott tette magát, meg szenvedett, ott. Fú, borzamos volt nézni. És valami is, mert tróka volt, nem? Az volt, azt hiszem, de hát, amit ott le Talán szerintem az régebbi is az volt a. Lehet, nem tudom. És akkor jöttek a bejelentések tévéről. Nekem inkább a, a bejelentések hiánya. Tehát, hogy annyi címről nem mondtak semmit, amiről mindenki várt valamit. Hát mert nincs nekik. I Tehát, hogy tényleg, ennyi tudtak. A lesz valami -e, ahol majd Igen, most lesz, a... most lesz, vagy a azt hiszem a héten talán, és akkor júliusban meg lesz a, a... vagy lehet, hogy már az is július lesz, nem tudom, fogalmam sincsen, mert mondom, meg vagyok keveredve, a Game Awards oldalán megnézem, meg majd lesz a... a a Microsoftnak is, ugye, ahol a First Play a, az első címeket bejelentik. Ja, remélem, lassan a Facebook is csinál valamit az oculus mert ott is most eléggé ilyen szélcsend van. Van egy-két játék, ami most ilyen készülőből van. Ugye a Respawn csinálja a Pff, hirtelen akartam, a Medal of Honor vr -ra. Meg no, más tűnt, is hirtelen is mondani. Hát meg ugye jön ez a Star Wars, a Squadron, ugye ez nem csak VR-ről jön. Igen. Szóval most ott is eléggé ilyen szélcsend van. Elvileg a Valve is dolgozik pár játékon, de ugye ezt beszéltük, hogy a Valve az hogy ad ki játékokat, hogy itt van, mert meg <gül> kész. Tehát nincs ilyen nagy betízelés, meg trailerek mutogatása, meg minden. Most ide jöttem én az oldalra, de Ja, július 12 lesz a Ubisoft Forward, júniusban már csak a, lesz egy új játékbejelentés holnap, valószínűleg az emig, ja nem, azt nem tudjuk még mi, valami új játék, meg 24-én, azaz holnap után lesz valami Marvel Avengers-es bemutató, 25-én lett lehet volna Cyberpunk, de hát az lehet, hogy nem. Uh -huh. És júliusban 12-én a Ubisoft, 14-én a Stadia, és akkor a 20-án lesz valami megint bemutatós csúcs és augusztusban lesz Gamescom, meg tenókon Ezek vannak bejelölve. Uh -huh. tehát a stádiát meg kell nézni, tehát aki a Crucible-t letölti játszani, az ott lesz velünk a stádián is, mert ez nagyjából ugyanaz a kettő. Pucsatszra. És akkor közben meg ugye lesz még a Microsoftnak a Halo, meg a Forza, meg az ilyeneket majd bejelentik, elméletileg, mert ugye elég hát, semmi lényeg. Így van. De ezek majd is lesznek gondolom egy-kettő, hogyha normálisabb időpontban lesz, meg hogyha normálisnak tűnik, akkor lesz még streamelve is, de erről majd még úgyis beszámolunk addig, szerintem itt is. É, én, én, nem, hát én nem biztos, hogy nem már ezeket, annyira rosszul a Ubisoft. a Jubit? A... Eee... Nem nem. új Far Cry, meg ilyeneket beszélnek. Még a Ubisoftnál is most olyan dolgok mennek hogy mert ez is rájönni, hogy ez a.. De meg a vikinges az... AC, az is lesz. Oh, hát az esztár, az tán... Tehát az tán... ugyanolya, mint az eddigiek, csak vikinges, viking, hát azért a nagy. A viking az... a legnagyobb ellentmondásra. Ami... Tehát egy... csináltak ők már hülyeséget, de ez a viking, az azt ezt valahogy. Tehát nem, nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen egy olyan harcos, aki véresre festi az arcát, és üvöltve, rohanva bolkával. Oldni támad, hogy azt, hogy a picsába fog lopakodni? Hát, ja, azt, ja. azt így nem. nem, nem azt nem. hittem azt fogod mondani, hogy nem tud elképzelni, aki az arcát befesti pirosra, és üvöltve lopakodik. Tehát hogy ezt így, így, hát így nehéz az, nem Valószínűleg ez lesz a játékban, hogy üvöltve lopakodik. Ne, nem, nem. Tehát, hogy, meg hogy, hogy bújik el? Nem kell egy viking Ja, hogy igen, kicsit. a viking az nem kicsi. Ráadásul büdös is, mint a görény. Tehát, hogy ez nem értem, nem értem a koncepciót, hogy miért, viszont miért én értem, hogy lehet, hogy így megmérték, hogy na, milyen, milyen nem volt még, kalózos volt, volt, kihúztuk jó van, egyiptomi volt, kétszer is, ó, passzus tényleg. Várja még, csak az egyik volt egyiptomi? Egyik volt, csak egyiptomi, a másik az római volt. Ó, oh, bocsánat, oké, okay, egyiptomi római, ki kihúzva, oké. Okay. Én már várom, mikor lesz magyar. Azt az, az... kori asszaszín az, az, még az 56-os szerintem még jobb lehet. Nagyon csattog meg minden, de hogy el lehet azt is dugni, amíg lopakodsz. Hmm. Szerintem az izi az nagyobbat szólna, vagy az 56-os, vagy a 48-as forradalomnál. Aha. El, És tört, akkor mondjuk Petőfivel spanolnál, mint a Da Vinci-vel az, az Assassin's creed ekben <gül> Jó érdekes lehet. Megint például mondjuk simán megnézik egy világháborúsat, akár első, akár második. Mert, mm. mert szerintem az is nagyon lehetne magát. Igen. Te mondjuk ott Párizsba mászkálni, az mondjuk is le van modellezve az egyikbe, úgyhogy csak lehet fel kéne húzni. Látjuk, ez a vikinges is egyébként a Forerunnerből veszik át. igen. igazából. Tényleg. Nagyjából ennyi lesz. Igényleg csinálni ilyen mémeket, tudja hogy a Forerunnern át van ragasztva a matrica, hogy a Squid. A faszín viking. nem Ja, valhalla, igen, az tényleg valhalla. És így Mondjuk ott elég jó a harcrendszer, úgyhogy működné is a dolog. Lehet, hogy nem vették át az Assassin's creed ből a harcrendszert, nem tudom. Nem mondom, most a Ubisoft azzal van elfoglalva, hogy nem akarunk annyira Ubisoftos játékokat csinálni, tehát most egy kicsit több kreativitás lesz a címeknél, és nem az lesz, hogy akkor mindenhol tornyokra mászkálunk, még mit tudom én. kíváncsi eszek, hogy tudnak-e más csinálni, mert a króba is tornyokat kellett nézelődni, tehát hogy még autós játékban se tudták elhagyni a tornyokat. De ott legalább nem, de... nem kellett. Ja, hát nem, nem tudom ezt, hogy oldják meg. Mert most már én nehezen tudom a Ubisoftra elképzelni ezt, hogy így. Ő tud ilyet is, ahol ez nincs. Igen. <gül> meg hogy egyáltalán írdik-e bele a játékaikba, hogy nincs ez benne. <gül> Tehát lehet, hogy ja. olyan fognak kijönni, hogy látszik, hogy ott kéne lenni, de hogy hiányzik belőle, tehát már neked fog hiányozni, hogy ezek nincsenek belőle. Ja, már te érzed magad szarul, mert nincs benne, igen. Itt most akkor fölmennék egy tanajra, oda és így nincs ott. Tehát csak egyébként egészen. Mész, mész a helye, az ott van, tudni ki kis van jelölve, hogy place over here, nem lesz van semmit. Lehet, hogy lesz. Nem tudom, ez, ez még a jövős így van. Ja. Na, úgyhogy ezeket majd még meglátjuk, hogy hogy lesznek. Meg Akkor majd vagy beszélni. streameljük, vagy nem, majd, majd, a, majd neutrál kell beszélni. Ja. Mondjuk utca is megkérdeztem így a Discordon, hogy van-e rá igény, hogy ez az IP Play legyen a -e streamelve. Volt, nem sok. Nem de volt mondjuk, sok, nem volt. mondjuk azt nem kellett volna. Tehát egy utólag gondolva, de hát most már mindegy. Persze utólag mindenki okos. Így van. De igazából semmit nem kellett volna, Én. ezért vagyok vele úgy, hogy akkor inkább már hagyjuk. Talán a sony -e volt a legjobb. Tehát, értett, a szonyi igen. Amikor volt L3, addig vitte a sony az e 3 ot most, hogy nincs L3, most azt is viszi a szonyi. Tehát nem létezik, hogy 3 ot is elviszi. <gül> nem ja, mondjuk a PC gaming show az volt talán az egyik jó dolog, hogy a, a Kénában mutattak ott is dolgokat. Vagy az Ez már nem a PC gaming show, az utána volt. Igen. Volt egy ilyen, valami game radar valami, ami, hát egy fokkal jobb volt. Ott két szinkronszínész beszélgetett igazából, ők voltak a műsorvezetők. Néha így csükkették egymást, így verbálisan. És az, az nem volt olyan rossz. Kicsit az is ilyen mesterkélt volt, mert ezek a párbeszédek olyan tudod, nagyon erőltetetten próbáltak spontánnak tűnni. De szerintem rohadtul nem voltak azok. Mm. Viszont ott legalább azért mutattak tök jó dolgokat. Tehát ez a Ugye a Sony-nál mutatták ezt a kénát, hogy az jön Playstation talán négyre is, nem tudom. Ez egy ilyen nagyon rajzfümes grafikával ellátott kis indiáték, játék, amit tényleg nagyon kicsi csapat csinálhat, mert két ember volt, és úgy tűnt, hogy nincs is nagyobb tömeg mögöttük. Jó, nyilván még dolgoznak pár annál a cégnél, de hogy azt hiszem ez egy testvérpáros volt talán, akik beszéltek, hogy ők alapították azt a stúdiót, vagy nem tudom. Igen, igen A játék nagyon néz ki, hát Epic Games Store-ra Nyilván. Én, ha megjelenik ebből a géosztól, én lehet, hogy fogom nyerni ezt a békát, és ott meg is, meg is fogom venni, mert az nekem nagyon tetszett az a játék. Tehát... De várjál még vele, hogy az megjelenik-e. Abba voltak azok a fekete kis szöszmösök, nem? Na igen, mert az hatalmas dolg ellenszenvet váltott ki, hogy ő több ember felháborzását fejeztek ki, Istenem! hogy azok miért feketék azok a szöszmösök. Ja, meg, meg vannak benne ilyen, nem a szöszmösök feketék. Hát azok a hanem kis izomok. Vannak benne belsülöttek, akiknek ilyen nagy, ilyen uh, stereotíp nagy szájuk van. Ja, igen, igen azok emberevő benszülöttek, mert hogy az is rasszista. Igen. És így jó basszus. Tehát, hogy ne legyünk már idióták. Úgyhogy még várjál azzal, hogy megjelenik -e egyáltalán. Meg, hogy hogyan fog megjelenni. Nyilván megjelenik, csak kife kifehérítik és lekicsinítik a száját. A benszülötteknek, mert ugye autentikus biztos, vagy én, nem tudom, tehát... Ez, ez a rasszizmus dolog, ez annyira? Na jó, inkább hagyjuk abba itt. Igen, itt, igen. Át, mert, igen, mert ugyanúgy, ugyanúgy túltoljuk az adást, mint a rasszizmust az emberek azt is túltolják. Én végszóként annyit mondom erre az egészre, hogy nem ilyen rasszizmus, meg ilyen fasályok ellen kéne harcolni, hanem a hülyeség ellen, ami minden oldalon van bőven. De legyen kevesebb hülyeség, és sokkal szebb lesz a világ, én azt mondom. Én is annyit akartam csak mondani, hogy egy, játszatok sokat, kettő, ne a kruszéből három, és ne legyetek hülyék. Nem. Legyetek gyökér hülyék, így van. Nem. Hát az, nem, nem, Megfogtad az a lényeget. Így van, így van. Így van. Hát ez, ez a közös, ez a metszat az én szeretemben, és így Igen, ez jön össze, ne hülyék legyetek, hanem rohat hülyék. Köszönjük. Ne de igen, tehát akkor szerintem el is köszönöm, hogy két évvel, aki nem hülye az jó hallgatni minket. Aki hülye az is jöhet, de majd megokosodsz. Ja, egy még még szebb idézet, azt hiszem, a, ez a, a Vuk, Vukban volt, amikor Vuk megkérdezi Karaktól, hogy én buta vagyok, és akkor Karak annyit mond neki, hogy nem vagy buta, csak még sok mindent nem tudsz. Ja, igen. igen. Hát, igen. Ez, ez nagyon pozitív végszó és hát két hét múlva remélhetőleg jövünk, és addigra már az előző két adást is, aki nem hallgatta meg, az nézze meg, hogy meghallgatta -e -e tényleg, vagy nem. <gül> <gül> és aztán jövünk, és megint beszélünk mindenféle hírséget. Sziasztok! Sziasztok!